Вона несподівано вмерла від застуди. Кинув Теодосі в вдовине господарство і пішов до Галича. Там його здибав Володислав, потягнув до себе і пристрахав. Знайшов чим підкорити собі нещасну людину. Налякав, що поскаржиться, ніби вбив Теодосі теребовлянську вдовицю. Та ще натякнув, що за богохульство, бо карають Теодосія від купців, Винюхав Володислав, що Теодосій утік з монастиря, а за богохульство могли жорстоко покарати, або осліпити, або відтяти ніс і вуха. Цим і взяв до своїх рук Володислав ізгоя бездомного і крутив ним, як хотів. Чи міг опиратися беззахисний Теодосій, так і слухав Володислава. Тоді ж вкрав Світозару Теодосій за Володиславовим наказом. Може, більше й досі не вирвався з Володиславових пазурів, та твердо хліб з Людомиром вислідили Теодосія привели Дмитрія в ліс. Обернулося відтоді Теодосія Теодосієве життя по-іншому. Світозара так запалилася цікавою для неї роллю весільної матері, що всі дні тільки й турбувалася про це. Вона поїхала в оселище, щоб подивитися, де буде жити Роксана з Іванком у Клим'ятених родичів. Посадила в Челядницькій хаті дівчат, шити весільне вбрання Роксані. Хоч і бідненьке воно було з полотна звичайного, без дорогих прикрас, не таке, як у бояринь. Але Світозара давала його як подарунок. Клопоталася про те, щоб наварили їжі на весілля. Вона мусила, як мати, проводжати молоду до молодого. Для весілля прибрали простору челядницьку хату. Поставили там столи, лави. У кутку під іконами красується гілка, свіжозрубана молоденька ялинка, прикрашена квітами, намистом. Та Оксана вся тремтіла, коли прийшла сюди в неділю вранці зі своїми дружками. Тут її мали прибрати до вінця. Вон на столі лежить біле вбрання. Довга біла-біла сорочка, перехоплена тоненьким поязком. І чобітки і зелені стоять, подаровані світозарою. Одягайся, маплять дівчата і бігають біля неї. Яка ж пишна їхня подруга сьогодні і краще, за бояриню, щепоче Роксані наймолодше з усіх дружка. Яка ж ти гарна! Ніби все вже готове. Тільки немає названої матері. Нехай подивиться. Світозара забарилася вдома. Сама прибирала Дмитрія. Мила йому голову, зачисувала кучері. Ну як? Переступивши поріг, кидається вона до Роксани і зупиняється вражена. Невже вона не помічала досі Роксаниної краси? Бігала і бігала, босинога дівча біля княгині, прислужувала їй і нічим не вирізнялося. І у меї Світозари Роксана тихенько працювала. А яка вона сьогодні? Може, це вона думає Світозара, пишно розквітла при Іванкові. Як стоїть упевнено? Княгиня, подумала Світозара. І відразу заспокоїлася. Смердова дочка, челядниця не страшна для неї. Вона не суперниця боярині. Поспішайте, дівчата, поспішайте, скоро й до церкви, підганяє старша дружка. І, хоча усе ніби готове, дружки метушаться. Біля хати почувся галас. Зазеленчали дзвоники, то під'їхав молодий із своїми дружками. «Ой, не пускайте!» – заволали дівчата і накинули на двері заштіпку. У двері заторготіли. Старша дружка підійшла і суворо запитала, «Хто там?» За дверима відповіли, «Їхали ми лісом та гналися за куницею. Куниця втекла, а ми слід знайшли. Тут вона сховалася». Дружка суворо нагримала, «Ви на ловах були, швидко їхали. Дайте коням спочити». А ми коницю пошукаємо. Роксани дрібно-дрібно стукотіло серце, Дріжали від радості руки й ноги. Тут недалеко, за дверима Іванко приїхав за нею, Забере з собою назавжди. У хаті метушилися дівчата, Вели молоду до столу, А вона ступала, мов, не своїми ногами, Не чула, про що тут розмовляли. «Сюди, сюди!» – сіпає її за рука дружка. Роксана кліпає очима. «Ага, сідати треба». Її садовлять на лаву, вкриту вивернутим догори вовною кожухом. Це щоб молоді жили багато. «Вставай!» – наказує дружка. І дає їй до рук ножиці, примовляє. «Бери до рук, щоб не було мук. Усяке лиху будеш відрізати і ворогів проганяти». Роксана слухає все це. А думками далеко, ажугаличі, біля матері. Не помічає вона, як у її весільне вбрання дружки втикають голки, це проти злих очей, щоб не наврочили лиха. Здається, все, світозари велить відчиняти двері, і відразу до хати вриваються Іванкові дружки, поперев'язувані до скоси вишитими рушниками з квітами на грудях. «А де ваша куниця?» – питає старший дружко. «Будемо в неї поціляти, щоб не втекла від нас далі». Він накладає стриву на лук. Настала світозарена черга. Вона виходить наперед. «У нас куниця. А де той ваш мисливець, що першим її побачив? Тільки йому віддамо». «Є у нас мисливець-молодець». І дружка виштовхує Іванка поперед себе. Зніяковіли Іванко прямої до Роксани, та в цю мить дорогу йому перегороджують Роксанині дружки. Взявшись за руки, вони починають танцювати в хороводі і співати. «А куниці тут нема-нема, утекла вона, утекла. А чи то молодець мисливець, не спіймав куниці дівиці він?» Чи у нього руки короткі, чи у нього очі сліпі, Нам не треба молодців невдалих таких.